Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan bahasan kita terhadap syarah Ulumul I'tiqad. Ini syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hadialah taala wa Perhatikan baik-baik karena sekarang pembahasannya nah pembahasan yang bisa dikatakan sebagian orang menganggap sulit padahal mudah namun butuh renungan dan juga perhatian. Karena berkaitan masalah makna ta'wil. Banyak orang yang keliru mengatakan ta'wil itu haram. Ternyata harus dirinci Tidak semua ta'wil itu apa? Haram. Ada ta'wil yang mana tafsir. Ada ta'wil yang mananya apa? Tahrif itu yang haram. Ta'wil mana tahrif itu yang haram. Kita lihat. Kala as-syeikh salih al-fawzan hafidhu ta'ala wa ra'ah halaman 35. Bagian bawah itu perhatikan baik-baik. Anwa'u ta'wil. Jenis-jenis ta'wil. An-naul awal jenis yang pertama. Jenis istiawil yang pertama, annal murada bitakwil, bahwasanya diinginkan dengan takwil, at-tafsir wa makna, masyaallah. Yang diinginkan takwil ta itu adalah penafsiran dan penjelasan maknanya itu boleh. Kenapa boleh? Abdullah bin Abbas radhiyallahu termasuk doa yang yang Rasulullah apa? Na'am barakallahu fikum mendoakan kepada Abdullah bin Abbas apa yang beliau ucapkan? Allahumma faqihufiddin. Wa'alimhu at-ta'wil Ya Allah Pahamkanlah Abdul Ibn Abbas dalam masalah agama Dan ajarilah ilmu ta'wil Apa ta'wil? Tafsir Itu kalau maknanya tafsir boleh ya Ta'wil maknanya tafsir haram atau boleh? Boleh, Kami ya? syariatkan. disyariatkan Kita lihat Wahadahuwa al-ma'ruf indal mutakaddimin Inilah yang ma'ruf Berdasarkan apa menurut orang-orang Para ulama terdahulu oh. Alhamdulillah kat Ibn Jarir wa ghairi Ibn Jarir ath-Thabari. Ibn Jarir ath-Thabari rahimahullah kalau antum baca tafsirannya perhatikan ya, Tafsir Ibn Jarir beliau menggunakan lafaz wa ta'wilu ta'ala bukan wa tafsiru. Wa ta'wilu ta'ala maksudnya apa? Dan tafsiran firman Allah Ta'ala gitu. Lalu Ibn, Ibn Jarir ath-Thabari kalau menyebutkan dalam tafsirannya wa ta'wilu qoulihi ta'ala maksudnya tafsirnya, tafsirannya. Kalau itu boleh enggak kalau tafsirannya tadi? Boleh. Yang haram itu tahrif, mengubah makna dari dzahir lafadnya. kita lihat. Waysan mu natafsiru ta'wil. Mereka menandakan tafsir dengan apa? Ta'wil. Fa ala hadzal makna ilmi ma'tufin ala rabbil jalalah, masyaallah. Berdasarkan makna ini, berarti orang-orang yang dalam ilmunya mereka diikutkan di dalam lafaz apa? Lafdzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war ilmi. Berarti di situ. Fah mula ni kalau berhenti pada lafaz warasikhuna fil ilmi berarti maknanya apa tafsirat. Tafsirannya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Siapa yang mendalam ilmunya nih? Ya ahlu tafsir. Paham enggak? Ya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di termasuk apa? Mufassirus Sahabah dan juga berikutnya seperti Mujahid bin Jabr, ya enggak? Naam. Kemudian Muhammad bin Sirin, itu juga termasuk murid-muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam, kita lihat di sini. Barakah Fikum. Wama Yakhlamu Taawilah ayat tafsirah. Tidak ada yang mengatakan tafsirannya. Illallah ketua yang allah warra sihunah fil ilmi dan orang-orang mendalam ilmunya. Antum kalau berhenti di situ, ini pahami bebaya. Kalau antum makofnya di situ warra sihunah fil ilmi, berati maknanya tafsir takwil itu. Tapi kalau antum berhenti pada lab, labdur jalalah. Wama Yakhlamu Taawilahu Illallah berhenti di situ takwil itu maknanya hakikat ushayi, hakikat semuatu. Tidak ada yang tahu hakikat surga neraka adab dan juga nablasan itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berhenti di wamayaklamu tawilahu ilallah. Tapi kalau antum berhentinya di barat lapan, warasihun abil ilmi. Maknanya apa tadi? Ta'wil Kalau berhenti pada lapan, wa, warasihun abil ilmi tafsir. Tapi kalau berhenti pada lapan labunjalah wamayaklamu tawilahu ilallah. Apa mana tawil tadi? Apa mana ta'wil tadi? Hakikatul syaih Hakikat sesuatu Ada enggak yang tahu hakikat surga? Kecuali Allah Ta'ala Enggak ada Ada yang tahu hakikat neraka? Kecuali Allah Ta'ala Enggak ada Tentang ya? Jadi itu semuanya perlu diperhatikan baik-baik Na'am barakallahu fikum Wahabithukum la'ay Walraslikhuna fi'ilmi ya'lamuna Zalik bi khilafi Raslikhina ilmi. Orang-orang yang dalam ilmunya Perhatikan kitabnya itu dilihat Simak baik-baik Na'am barakallahu fikum Dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengetahui hal tersebut. Ya, mengetahui tersendangnya, bi khilafi khairir rasifin fil ilmi, berbeda dengan orang-orang yang tidak mendalam ilmunya. Kalau orang-orang yang belum belajar ilmu tafsir enggak tahu. Paham ya? Adzillana qittana. Segera untuk kami kucing kami. Kata ya. Kalau orang enggak tahu gitu. Padahal qitta ada maknanya di situ. Maksudnya adalah bagian dari adabnya Nasib dengan adab Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau orang yang enggak tahu itu kan nanti lain, gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maknanya lain. Seperti apa tanya kemarin mengenai ayat berkaitan pasal apa itu pembatal wudu. Iya enggak? Aa uh, aulamastumun lamastum persentuhan. Akhirnya banyak orang-orang awam yang memahami bahwasanya persentuhan itu batalkan wudu. Ah, uh, batal kamu. Sentuh batal katanya. Sentuhan batal. Paham ya? Allah Mustofa tidak membatalkan wudu. Makna Lamastum ay jama'tum Disebutan oleh alimakimu kathir Rahimahullah lamastum maknanya apa? Jama'tum nah, Yang tahu seperti ini siapa? Orang-orang yang mendalam ilmunya Kalau orang-orang baru ngasih Tahunya ya sentuhan Lamastum atau tadi kawas menawir Lamastu Ya persentuhan Semaknanya itu ya Nah, fikum. Maksudnya bagaimana maksudnya itu Yang mendalam ilmunya Kalau tahu gitu loh Fa'innahum kata beliau Fa'innahum la ya'lamuna ma'nal muhkamul mutasyabeh Karena orang-orang yang tidak mendalam ilmunya Mereka tidak tahu makna yang muhkam Dan makna yang mutasyabih Muhkam itu yang jelas-jelas gamblang Tidak butuh penjelasan Mutasyabih yang butuh apa? penjelasan Seperti tadi itu Mutasyabih nisbi Anak tidak tahu eh, maknanya apa Tapi Ahlu Tasir tahu tidak? Tahu namanya Mutasyabih nisbi namanya Tidak semua orang itu tidak tahu Ada yang tahu itu loh Ada yang mutasyabih mutlak eh? Mutasyabih mutlak Tidak Bahkan semua orang tidak tahu Yang tahu hanya Allah Ta'ala Seperti huruf Muqat ta'ah Alif lamim Yasin Toha Siapa Yasin? Siapa Toha? Siapa Yasin itu? Siapa Toha? Mullahu A'lam Tidak ada yang tahu Jangan seperti orang yang sok tahu Yang suka puji-pujian itu Selawatan Ala Yasin Habibillah Ala Toha Rasulullah ada sama dikatakan Tuhan nama Rasulullah, Yasin juga nama Rasulullah. Itu enggak benar ya. Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat di sini, wa hadhi qiraatun li ba'dil qurra' Ini bacaan sebagian pembacaan Al Quran bahwasanya waqaf. Allah ta'ala berhenti pada firman Allah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah war rasikhuna ilmi. Tidak ada yang mengetahui ta'wilannya kecuali Allah dan orang-orang mendalam ilmunya. Itu maksudnya ta'wil di situ apa maksudnya tadi? Apa maksudnya dari tafsir? Wallahu, wallahu alam. Ya. Apa makna takwil tadi itu kalau berhenti di situ? Wa ma ya'lamu ta'wilahu ilmi, apa maknanya tadi? Tafsir. ingat-ingat ya, kalau berhenti di situ tafsir. Tapi kalau berhenti pada wa ma apa maknanya? hakikat sesuatu itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Surga, neraka, nama dan sifat itu yang tahu hanya Allah Taala yang hakekatnya. Nah barakah Allah fi kumtanya. Fayakunulillah Jalalalayyaklamu ma anzal. Warasulku na filmiyyaklamuna dalik bima alamahumillah alazza waljal li anhum warasul anmiyya li anhum warasatul anmiyya. Artinya, maka Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa yang Allah turunkan dan orang-orang dalam ilmunya juga tahu dengan apa? Dengan ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Namnya, pewaris para nabi yang diwariskan apa? Dinar atau dirham? Apa ilmu ashal. Yang diwariskan ilmu, la dinar wa wala dirham wa la din ilmu. Yang diwariskan itu ilmu. Naam, kita ambil sedikit lagi. Wa amman dunahum minal mutaallimin wal muqaddimin. Adapun orang-orang selain mereka yang tidak mendalam ilmunya dari kalangan muta'alimin muta'alimin itu orang yang apa? Belajar. Eh, jangan sampai keliru ya mau kemana? Ah, hanya mau ta'lim ta mau ngajar ya? enggak, mau ta'lim ta'lim itu ngajar kalau mau belajar, ta'alum bahasa Rame, itu aslinya kan? Ewa, tapi sudah terlanjur viral sudah eh, terkenal mau kemana? mau ta'lim ta'lim itu ngajar ya kalau mau belajar, ta'alum kecuali kalau dia memang guru mau ngajar, ta'lim ta tidak masalah tapi kalau dia santri atau murid mau belajar eh, mau kemana? mau ta'alum, mau belajar kalau ta'lim ta ngajar. Allah menyu alimu mualim takliman Kalau taala taallamu mutaalimun yang belajar. Mau kemana mana Mau kemana Mau? Mau taklim? Mau taallum? Ayam eh, mau ta Saya nampak. Lihat lagi lagi. Kata beliau. Adapun orang-orang yang baru belajar yang selain mereka di bawah mereka, di bawah orang-orang yang dalam ilmunya, wal dan para pemula, fa innahum la yasiluna Mereka tidak sampai pada tingkatan ini. Faham ya? Tidak sampai pada tingkatan. Na hal yang seperti ini. Allahumma ustah. Wal makna tsani yang terakhir yang kita baca. Ma'na yang kedua untuk ta'mil ta karena sambungannya tadi itu ya biar nanti enggak bingung ya. Ma'rifatul haqiqah Mengetahui hakikat alat yang ulu ilah syait film takber yaitu mengetahui suatu hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya di waktu yang akan datang surga neraka balasan ancaman waalahe adal mana yata'ain yang alawaf alalafil jalalah min kaulihi wa na ya'lamu taamilau illallah jangan sampai gagal faham berdasarkan penjelasan ini dan makna ini pastikan wakafnya berhentinya berhentinya di mana berhentinya pada lafzul jalalah Allah min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berhenti di situ artinya apa tadi Aslan? makna ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah hakikatul syaih jangan sampai lupa ya kalau berhentiklah hakikatul syaih li'annahu la ya'lam haqqa'i kohadil -haq -ha asya' allati zakarhu allahu azza wa jalki al-qur'an minal jannati wal-nar minal jannati wal-nar Dikarenakan tidak ada yang mengetahui hakikat hakikat sesuatu ini perkara ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa surga neraka, wamayyakunufiyamil kiamat dan apa yang akan terjadi dari kiamat, wamayyakunufil mastakbal dan apa yang akan datang atau apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, layaklah hakikatahu, wakayfiyah tahu, ilallahu tidak ada yang mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang mengetahui kayfiyahnya kecuali ilallahu, kecuali Allah Taala labdudzalla Allahu sebagai apa itu? Andalah. Sebagai apa itu? I'rabnya sebagai apa? I'rabnya? Sebagai apa? Muqaddar. Ya? Wasatna antum niat ba'ir situnya ini faedah terakhir penutupan. kita lihat sedikit masalah nahmu wa ma la ya'lamu haqiqatahu wa kayfiyatahu wa kayfiyatahu illallahu. Sebagai apa itu? Hewan Fael. Karena mustafanya apa? Mustafna yang jenis yang ketiga. Ira kanal kalam munakison. Yo orap ala hasabil awamil. Fael situ. Nama. Nama. Wakadalikan asma asifat layalam. Hakikatah. Wakaytiyathah ilallahu jalawala. Seperti itu pula. Nama-nama dan sifat-sifat tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali siapa? dan bagaimana bentuknya kepada Allah Taala fa ta'ayyana al waqtu 'ala lafzul maka pastikan berhentinya itu pada lafadz apa lafzul jalalah kesimpulannya barakallahu fiikum wa jazakumullah faedah yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini mengenai di mana antum berhenti dalam membaca kalau antum berhenti dalam membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi ta'wil zi maknanya apa al -akh. maknanya apa tadi kalau berhentinya pada warasikhuna fil ilmi, taf. mana yang tafsir. Tapi kalau berhentinya pada wa ma ya'lamut ta'wilu apa namanya tadi? Haqiqatul syai'. Itu paham ya, karena maknanya berpengaruh nanas. Allah sallallahu alaihi wa rabbil alamin.